Hej alla och välkomna till podden Tolkning pågår Och idag är det jag, Ola, som sitter här och tolkar tillsammans med P.G. Hansson Som är kyrkoheder här i Uppåkra Och det är också där vi befinner oss på ditt tjänsterum här i Uppåkra församlingshem Där vi tittar ut på försommargrönskan <laughs> Och vårt samtal här, det ska utgå från Johannes evangeliet, kapitel 16, verserna 12-15. till Och det är söndagen före pingst, där temat är Hjälparen kommer. Och PG, du är varmt välkommen hit ja, till podden. Tack för det. Och jag tänker det. att vi kör helt enkelt och jag ber dig att läsa texten. Innan vi dyker in i samtalet Ja gärna det mm. Då ur Johannes evangelium Kapitel 16 Jesus sa det Jag har mycket mer att säga er Men ni förmår inte ta emot det nu Men när han kommer Sanningens ande Ska han vägleda er med hela sanningen Han ska inte tala av sig själv utan för att kunna det han hör och låt er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Tack så mycket. Ja, PG, har du några såna här inledande tankar om den här ganska kompakta texten. Ja, det är klart. Alltid så fonde på när jag skulle läsa den här och tänkte på idag vi skulle träffas att ja, men, vad är det som hugger, eller vad är det som, som så tar tag i en? Nu kan inte inte så dramatisk text så på det sättet. Men det var ju egentligen inledningen. Jag har mycket mer att säga er tänkte, ja, det låter lite lockande på sitt sätt. Det finns mer att upptäcka. nu var inte det här tema precis växandet, men det lät lite så ändå. Nästan en liten cliffhanger. Ja, jag tycker det. Så. Även då, sen var det där att, men ni får man inte ta emot det nu, alltså. Men ja, det, det var väldigt framåt syftet tycker jag. Mm. Så jag får ner lite grann på det. I, på det här, som vi ska tala om predikan och söndagen och så. Att, kanske någonting som man ska få ner på är det här med, med växandet eller mognandet. Ja. Hur växer vi i tron? Eller vad, vad, hur gör vi när vi predikar? Vad, vad säger vi om växandet? hur uttrycker det och vad är det vi ska växa i? Mm. Ja. Nej, men för jag inledde ju lite sådär som man ju gör den här tiden att man pratar om vädret, men jag sa någonting eller väder och väder, men före sommargrönskan och så. Och jag tänker att, men på ett sätt präglar ju det allting vi gör nu den här tiden. Alltså att växandet är så starkt runt oss. Och det påverkar oss nog också en del, tänker jag. Och, och det präglar ju också kyrkåret, det här med mm. påsk, liv, växt det finns ju på ja. något sätt någon, någon allmän tema i det i alla de här texterna. Ja, eh, det gör det. Jag tänker alltså också det här. nu är Det här är precis säga, söndagen också efter Kristi Himmelsfärdsdag. Mm. Man kan säga att det är väl på, påsktiden. Ja, det har förslutat på påsktiden för sen är det ju pingst. Och så är den här då berättelsen eller Jesu ord ur avskedstalet mm. så att, ja men tänkte lite grann det är att det är ju ett sista anslag på något sätt ändå i påsktiden och sen kommer pingsten och, och sen trefaldighetstiden mm. Mm. Allt är väldigt välordnat kyrkårsmässigt, ja. men på något sätt ja. Jesus ja. försvinner ja. Det, är det. det är ju det som händer mm. ju nu på torsdag på ett eller annat sätt höll jag på att säga men, men Jesus försvinner som person där. Men, mm. men nu är det också någonting mm. som ä, kommer istället. Hjälpen kommer. Det, det är ju någon ja. brygga här ja. från ja, exakt. människan Jesus från Nazaret till någonting mer diffust mm. kanske. Ja. Ja. Ja, men var det, vi hade en liten godtjänst här med, med barnen. Och, och Vi pratade om det här med att hur är det kan man säga? Glad påsk. Det är länge sedan det var påsk. Ja, det är inget att det var påsk, men, så att, ja, men man kan säga glad påsk ändå, därför att eh, vi är fortfarande inne i påsktiden, egentligen Kristiemmefärdsdag och sen pingsten som avslutar påsktiden. Och då den här texten mm. tänkte jag säga att, ja men här säger jag, här berättar jag som de orden är från Jesu avskedstal. Mm. Och visst, det är ju precis att se, okej, okay, före så och och allt det där, uppståndelsen men jag tycker att de orden får som liksom laddning av eh, att ej också in mot eh, påsktiden mm. eh, och på din fråga då att det är lite diffust och sådär då talar Jesus här om något sätt, om anden hur kommer det att vara när jag inte längre är synlig här. och är inte längre på det sättet är med där som jag eh, är på något sätt under påskdagarna eller de, de dagarna. Så jag då, då kommer ju eh, orden om anden som ska mm. vara med. Ja, men det, det är väl på något sätt någon har sagt att det är alltid risk att det blir en liten sån bara man säger det men jag tycker det är, det är inte helt fel den heliga ande, det är Jesus hos oss nu. Eller i oss nu. Eller med oss nu. Jag tycker det är... Ja, lite sant är det absolut. ja, <laughs> är ja du, men det Är det, du med Ola? Jag, jag är med ja. dig. Jag är med mm. dig. Och jag tänker då på en bok jag läste nu. För en tid sedan. Ganska kort. Jag vet inte om du har sett Martin Lind. Eh, Biskop emeritus från ja. Linköpings ja. Jag har gett ut en bok om Bonhoeffer. Och lite ja, olika precis, meditationer precis. utifrån. Bonhoeffer brev och citat ja, då så att säga. Och den boken heter Tror jag Jag är inte helt säker men ungefär Med Gud så lever vi Utan Gud ja. Den här paradoxen mm. på något sätt mm. och, och jag tror att, att Vad han liksom nuddar vid Är det här med att Människan är någonstans myndigjord Och fri och Gud är inte, inte liksom den som rättar till allt hela tiden eller liksom finns synlig för vår syn utan på ett sätt lever vi ju som om, om Gud inte fanns men samtidigt paradoxen ligger att, att Gud ändå finns så starkt hos oss det här med att Gud också finns i frånvaron mm. när vi på något mm. sätt blir som mest mm. sårbara som människor det är det som är Martins poäng tror jag då känner vi på något sätt att Gud är närmast när, att det finns någonting där som är svårt att ringa in med ord men som mm. ja jag läste lite också i en, en annan bok lite små andakter om, av Bonhoeffer mm. och det måste komma till det här om, om som är ganska kärft att vi ska inte vara så religiösa på det sättet vad är tro och vad är att vara kristen och där är han ju ganska kär på något sätt, mm. tycker jag att ja. Och allting tycker jag för Bonhoeffer, det som liksom att det sammanfattas i Kristus. Det är där som Gud finns och allting finns. Ja. Jag vet inte om det var i linje med vad du sa, men Ja, men, men. Ja men det tror jag, men det är ju svårt det här med anden för det, mm. man jag väger mig ibland mot lite att, att liksom det skulle vara så mycket lättare att vara kristen än, än att vara ateist exempelvis eller ha någon annan livshållning det är det ju inte på ett sätt och det är ju inte det att, att det finns någon naiv Nej. tro att, att anden löser allt eller så men ändå så finns det ju en, en väldigt stark andlig närvaro i mitt liv kan jag vittna om, men det är inte helt, ja. det är inte helt lätt hur det, hur det ser ut så att säga, och lite är det väl här att Jesus försöker rusta lärjungarna tänker jag för den tid som, mm. som när han inte är fysiskt där men ja, han absolut, är med och dem år, är och jag menar de får ju också mm. uppleva ja, lite Bornhöfelika liv, många av dem med fängelse och, och de blir avrättade och, och det ena med det tredje. Alltså det är ett tufft liv här ju som, som Jesus någonstans liksom preparerar dem för. Att, att inte, jag läser den här texten liksom, tro inte mm. att jag har lämnat er mm. bara för, för att ni inte känner mig eller ser mig. Eller så. Nej, absolut. Det är ju alltid om man, om man nu ska tala om anden och den heliga anden om man tänker på predikan, det, det är ju alltid alltså det finns ju alltid sådana risker med det man kan man kanske inte man vågar säga någonting som man upplevs för att man ska framstå som något märkvärdigt mm. det, och, det, och, och den risken finns ju att man vill framstå som märkvärdig med någonting ju. men man kan väl ändå berätta kanske någonting som man har känt att den heliga anden, eller anden har gjort eller påverkat eller har, inte bara som en teerheten som en verklig kraft eller styrka eller hjälp har, har, har gjort med den. Mm. Uh, jag men själv tänk ibland på det, på anden alltså, som en, en, en vän på något sätt. Hur skulle jag ha klarat mig utan som jag då tolkar som den heliga ande? Hur skulle jag ha kommit till de här olika sammanhangen? Hur skulle jag ha upptäckt det och det? Ja. Jag vill tro att det är den heliga andes hjälp. Som en vän. som Och det kan man väl spinna på själv, tänker jag. Och nu ska Absolut. Sä, om du ska säga någonting om den här texten, de här orden av Jesus. För det är klart att det är mm. någonting som är svårt att predika om så är det ju anden som mm. i sin natur mm. inte låter mm. sig fångas in naturligtvis. Mm. Jag menar, hade jag som predikant förstått precis hur anden betedde sig så hade ju någonstans... Ja. Då har jag ju på något sätt inte förstått ja. När jag tror jag har förstått anden Har jag kanske inte förstått anden Nej exakt KG ja, Hammar mm, har ju mm. Vet jag predikat Starkt om vinden Och, och hans ja. predikan var väldigt Där spann han på ett väldigt vackert sätt Kring det här med vinden att det, Vi mm. kan ju inte prata om den Eller styra den Men vi kan segla Eller vi kan liksom åka med i den Och så det är väl lite det som, som snuddar Vid andens liv med oss. Vi kan ju på ett sätt Nej. inte teoretiskt förstå Nej, men det vi kan uppleva det, eller så. Ja. Det är det jag tror är det bästa egentligen. Att, att lyfta fram uh, vad man har erfarat eller mm. hjälp man har fått. Eller, eller, utan att det ska bli så märkvärdigt. Men, men, uh, Och ja. Alltså nu måste man kunna jag inte utmana, men ändå till, till de som lyssnar på gudstjänst att hjälpa dem lite att kunna anförtro sig åt anden. För när jag läste den här texten mm. på orden tycker jag att här finns också ett, ett väldigt liksom, uppmaning till att lyssna eh, lyssna efter. Och anden då, han ska inte tala av sig själv utan för kunna det han hör. Mm. Det, vad som ska ske. Att jag har också idén att jag. Eh, vi rusar på. Och, det är att jag ser tid. Att ja, ja, inte bara lyssna in. och Så det säger alla. Men också att verkligen lyssna på något sätt. Efter, efter Gud. Efter anden. Det, Intressant ja, spår PG För det, det, jag tänker det, att Jesus. <laughs> säger ju här. Han, säger, han talar också om att ta emot. Jag har mm. mycket mer att säga, men ni kan inte ta emot Nej. det nu. Men, men det talas, men mm. när han sen också, eh, efter, i påsk, efter påsk, där säger han ju: Ta emot helig ande också. Ja. Alltså det här med mottagare ja, exakt. Jag kan ju inte mm. skapa anden själv på något sätt heller. Nej. Det vore ju mass för mig, eller vad man nu ska <laughs> säga. Men, men, utan det handlar ju just det här om, om mottagandet. Mm. Jag kan ta emot helande. Mm. Helig ande. mm. Men jag kan inte styra riktigt hur det sker. Men, men hur, att öppna sig. Hur öppnar man sig för heliga ande? Ja. I det här. Ja. Det vi ofta pratar om brus. Och mm. Många fokus. Och det var och jag har ju en var. Och, och ibland träffas ju vi och pratar om, om våra jobb. Ja. Och det här med att vi har, har så otroligt många små bitar vi ska hålla på med. Och att, det, att vi ibland också måste dras tillbaka mm. alltså det är viktigt tänker jag ja det finns lite olika tankar där, en, en sak man också tänkt utifrån det här, på det här när man sig för anden att eh, när vi talar om tro så ska allting vara, vara klart det är kyr svenska kyrkans risk att vi så eh, en gång så överlåter man sig Jesus, så är det klart men jag tror att vi behöver mycket mer både för oss själva och för andra eh, på något sätt påminna om att troen till viss del är en faktiskt en färskvara. Att man måste, ja lite grann varje dag eh, ta emot den eller sätt, eh, ta den till sig. Det är inte bara för att man säger, ja, ja, jag vet hur det är och jag tror. Och, utan att Ja, man behöver lite grann varje dag. Det är en färskvara. Tillit är en färskvara. Det är inte klart en gång för alla ja. <laughs> mm. uh, och hur öppnar man sig för anden? Ja, men den gamla texten, med texten är ju lite grann där uh, med uh, Elia och grottan. Ja, just det. Och, och stormen. Det är det ju plötsligt i, i den stilla susningen mm. som man känner närvaron. Alltså, det kan ju ibland göra lite ont att vara va tyst och stilla inuti för. Man påminner sig om olika saker, kanske, men. Ja, alltså, lite den där. Stillheten bara. Det är väl att öppna sig för anden? Mm. Att <laughs> det låter förenkelt för att det är för, för sent. Ja. Jag förstår det, men, men. Men. Det är det. Nej, och också gå på gudtjänst. Ja, alltså, absolut. På något sätt, alltså. Vi tänker oss kanske, kanske mm. jag menar, den, den, ibland tänker jag att den, den vanliga svenskkyrkliga högmässan där, där möter ja. anden oss också. Ja. Alltså, vi är ju väldigt, mm. Nu är det ju väldigt modernt mer att prata om att nej, men det är inte bara är kyrkan och det är inte bara, utan också, och jag köper mm. ju det på alla sätt ja, ja. men ibland måste jo. vi kanske också våga tro att de... Mm rummen som vi skapar också är ett rum för anden. Att anden mm. möter oss i bönen, nattvarden, gemenskapen, psalmsången mm. vad det ja. nu är. Att vi vågar tro på vårt eget koncept på något ja. vis. Jo, anden finns verkligen också utanför kyrkan och det har vi väl upptäckt och också duktiga på att kanske identifiera andens rörelser och hur de verkar mm. ut i världen. Mm. Jag håller helt med. Risken är att, säga att vi glömmer bort vårt mm. eget sammanhang. Jo, och lite. också vad anden vill göra med oss som är i det sammanhanget. Och ja, att faktiskt också där man kan öppna sig för den och lyssna efter andens ja, rörelser. Eller, mm. eller ledning eller styrka. Ja. Jo, för det kan man Absolut. ju få en del sådana här fantastiska, lite halvt oväntade upplevelser som församlingspräst. Och så har jag upplevt ibland, du vet de där gångerna man tänker ja. att Åh, nej, nu kommer det inte så mycket folk och det blir inte så mycket och man har liksom mm. jobbat mycket och, man kan... och just där kan det på något sätt hända ja. i den här helt vanliga mm. gudtjänsten på landet och det tycker jag är, är häftigt när man väl känner ja. det det är ju inte bara ja. de här jättestora kyrkomötena eller kirchentåg eller föresy <laughs> eller utan också ja. i den här landsbygdskyrkan mm. och i de sammanhangen som som anden på något sätt gör sig ja. visar sig eller gör sig synlig eller vad man nu ska säga. Mm. ja men precis och också de här ja, Ibland men de, i det här enkla sammanhanget enkla gudstjänsten där då kan uppstå ett enkelt möte. Uh, också vid kyrkaffet efteråt så, så träffar man någon mm. och, och, och, och man pratar om ting som plötsligt känns ja, jätteviktigt eller i all, ja, all sin vanlighet ändå kan vara ganska uh, givande och kanske också riktningskivande för oss båda mm. och det jag, ja men det är väl ett litet på något sätt en, en ledning där som man då måste vara lite lyhörd för så att man tappar bort eller missar Sammanhangen som man har kommit in i. Eller mött. Jag står vi nu och pratar. Och, uh, hur kom det sig? Ja, men så, man behöver inte. Det får inte bli så konstigt. Eller märkvärdigt så. Överfrån på något sätt. Men bara att <går> vara öppen för ögonblickets. Händelse. Och visst är det spännande. <här> det, där, för det var väl därför jag tog det här exemplet också. Med gudstjänst. Där man inte riktigt har förväntat sig. Alltså just det här när man på något sätt håller garden lite nere. Och släpper det Det ja. tror jag är en erfarenhet som du också har ja. Det är då det på något sätt kan hända Inte när jag har jätteförväntningar Eller tänker att nu ska jag predika fantastiskt Utan när man är lite <laughs> sådär Du vet mm. och För då tror jag också att man Det här som du var inne på tidigare Att man, man måste göra sig till mottagare Man kan inte vara så fokuserad hela tiden på vad Jag ska göra eller Nej. säga Nej. Utan Nej. också vara öppen för Det som kommer till mig Och det är ju en konst Ja, I också det, i det här med att, att jag hela tiden strävar efter att vara duktig själv mm, eller att mm, jag ska framstå alltså mm, som människa, mm, när jag släpper på det, det är ju då man kan hända. Ja, då ja. finns det kanske också rum för anden, tänker jag absolut, att vi ibland tar absolut. plats själva från andens rum, tyvärr <laughs> <Ja>. som <laughs> människor jo, det, det, det ja. känner man väl lite där också uh, han ska inte tala av sig själv utan för att kunna det han hör ja alltså det, det ja Jesus är ju fixerad vid det här egentligen i allt han gör allt han mm. säger, mm. säger han det har Gud liksom, ja. gett mig ja. anden, det får, får också sin kraft av någonting växten mm. kommer någonstans ifrån alltså det, man ska förvalta det man får till sig Precis. Precis. Mm. och jag tänkte på det, hur gör vi det på ett, på ett sant sätt som man fortfarande är personen som, som ändå har varit med om detta och som har lyssnat man, bara, man vill inte heller att någon predikanter bara... Det är en svår mix det där som bara säger saker som ska sägas på något sätt. Men det har aldrig tagit vägen genom personen. Nej, just det. Och då, Jag tänkte, ja, men då har man ju inte lyssnat inåt heller riktigt utan det bara har gått genom, genom hjärnan på något sätt. Mm. För, för det man vill ha är alltid ett, är ju också ett ärligt och sant vittnesbörd som man... man man på något sätt själv också kan känna att ja men jag vet vad jag talar om eller har upplevt det och samtidigt då inte ställa sig själv för mycket i fokus eller Nej, men det är mina andrig upplevelser då alltså, där är det väl mer att kanske inbjuda andra till det då, då blir det väl kanske rätt mm Nej men precis. Genom att jag kan berätta min berättelse mm. om jag gör det på ett sätt som ja. gör att deras berättelse ja. också får plats. Ja. Det är ju en att andra också känner ja. att de deras berättelse får plats och, och, och att kan locka fram kanske andras erfarenheter mm. som kanske finns där som man då kan få hjälpa sig. Ja men, ja, men här var, det var ju faktiskt på något sätt anden som var hos mig i mig som, Jo, det, det är en underbar upptäckt om man kan få andra att upptäcka detta mm. då bär det inte så mycket teori utan som en verklig erfarenhet exakt och det är ju också lite bibliskt det här med att lärjungar och andra, de, det är inte alltid de förstår att Gud ju har varit närvarande Nej. när Gud har Nej. varit närvarande Emmaus är det klassiska ja. exemplet på det men det är sen när de får alltså att det är kanske det vi ska hjälpa till med att Få folk att se att nej, det var faktiskt, mm. anden Var faktiskt mm. närvarande Att alltså ja. man liksom lockar fram den Tolkningen av Livet på något vis För jag tror att vi alla bär på olika ja. upplevelser ja. Av ande Andlighet ja. Vad det nu kan vara Absolut. Guds närvaro mm. och så Ja Mm Spännande, men du har också på tal om TC då, så, så har du också upplevt en del, haft en del andliga upplevelser i C <laughs> vet jag. Så. Ja, det har jag. Det har jag. Och Ajona och andra ställen Ja, just det. Jag mm. vet att när du exempelvis blev kyrkoherde, så var det inte så att du åkte till Ajona då liksom först? Jo. Initialt får liksom få den här ett steg tillbaka, fundera. Ja, det var faktiskt att innan jag hade börjat här i Uppåkra, när den var klart. Så på, då på sommaren 2003 så åkte jag till Iona just för att ja, jag ville väl göra den resan också för den erfarenheten. Jag vet inte kanske om, om, om en, det man lärde sig där Det är ju, det är ju mer, det är också det här i med se att kunna Dela sin tro med andra För det gör man ju där På ett ganska öppet och nära sätt mm. Och så kunna säga att Det men, det här med tro Och, och, och, och tvivel och, och kamp Och glädje i tron Det, det finns hos alla Och då jag hör, hör lite grann om det och, Ja det är Ja det är viktigt Stärkande det är det. det tycker jag också, äh, det här med Delan, när det blir ett och, verkligt delande då, då är det någonting otroligt mm. skönt i den processen ja. när man har tilliten ja. till varandra och kan dela. Sen var det Aiona också för det är inte så tydligt som i Tessé med, med tystnaden. När man har till i varje bön. Men, men det är ju ändå det här med stillheten och utrymmet för, ja, man för eftertanke. Ja. Mm mysteriet helt enkelt att jag vill mm. nog jag får jag har inte varit båna sen dess men jag läser fortfarande och böcker och bönor från dem och så, just för att det, ja, men man, man förs med dem så förs man ju in i, i, i ett sammanhang och en gemenskap, andlig gemenskap som är ja, det är viktigt på ett speciellt sätt ju. Absolut, även om man ja. har den här också i sitt jobb och med sina församlingen här så en större församling på något sätt och det är också skönt att känna ja. för det tror jag också har någonting som tangerar det här med anden, att känna att, att Gud och kyrkan och världen, att det finns något större i ja, sammanhanget exakt, exakt. Exakt. Så, precis, att det är det. anden också är större ja. än, än våra små ja. Ja. futtiga tankar kan ja, ja. tro alltså, men på ett positivt ja, sätt, det att jag det. kan vila i det att jag, ja, men jag är inte färdig i mina formuleringar de är som de är, mm. men, men jag vilar hela tiden i den här större verkligheten. Mm. Det är, tror jag är viktigt att vi inte tappar det. I vår, för ibland blir vi så interna också i våra ja. diskussioner och snackar. Öppna oss och, mm. och mm. våga ta emot. Mm. Att våga vara mottagare, mm. det är väl en, en bra. Och mm. du tänker en gång på det här som vi, när jag sa om tron är en, en färsk vara. Uh, vad, vad tänker du om det? Om man nu får vi tillbaka. Jag tycker det var en sån insikt. Jag fick nu i det här samtalet. Tron som, ja. som man, ja. ju, är Viktigt. Jo, men jag tänker själv det. Man, man predikar, men har inte sagt det här förut. Har jag har inte, inte påmint om detta. Eller lyft fram de här exemplen. Innan jag gjorde jag menar, jag tänkte, ja Men det är nog viktigt att göra det igen. Mm. Därför att, just för att det, det är lite så färskare. man behöver påminnas och, och, och, och höra det igen för att ja, hålla modet uppe hålla tilliten Men absolut och jag tänker vikten också i församlingen att ha det här samtalet levande trosamtalet mm. levande mm. med personal, med mm. församlingsbor mm. att inte det stannar för det är ju då, det är lite också som en, man kan använda bilden av en eld man behöver liksom Peter i Bergkred till för att hålla <laughs> ja, den vid liv då. Ja, då jag. Så och ja. det är lite samma, samma tanke att, att det tilltalas av den faktiskt ja. så. Att, för mm. det talar ju också om att tron inte stagnerar eller, eller det är ju någonting levande det ja, är inte nåt som ja. ett paket ja, det det sen. jag fick nej, och nej, sen nej, så. Nej, så nej var jag det, det är ju det du... utan ja. utan nej. det här växer och rör sig mm. när jag också mm. när det på mm. något sätt. Mm. Och då gör jag kanske ja, ja. det också Genom att ibland ta ett steg tillbaka Tänk att nu är, Måste jag också försöka ta emot Nu får jag jobba på att vara mottagare För att, för att kunna ge ja. Som människa ja. Jag tänker att det också handlar om Alla människors liv Att vi glömmer ibland att vi måste ta, Få någonting för att orka ge För att inte bli utbrända mm. Eller för att inte mm. Så Att man också fyller på Absolut Mm. Ja. En hel timme går fort Och vi har ju bara snuddat Vid det här tjänsten ja. som jag hoppas Att vi ja. har kunnat ge lite tankar mm. Inför den här viktiga Spännande söndagen Före Pingst Hjälparen kommer ja. Vi har känns, pratat lite känns. om anden Om tron som färskvara mm. Och vikten av att också vara Mottagare Tack PG ja. Tack Ula. Och välmött på söndag Alla lyssnare